А я змухнув пил з власних козирів і знову пробував викликати його. Як ти міг би здогадатися, жодної відповіді. Добре, виспавшись, я вранці повторив спробу. Знову тиша. Добре, нема сенсу чекати довше. Почистивши свій клинок, я проковтнув добрячий сніданок, обрався в якусь цубку одежину та ще й прихопив темні поліроїдні окуляри. Гадки не мав, чи буде від них якась користь, але той почварний брамник був охидно яскравим, тож я вирішив, що додатковий захист не завадить. З тієї ж причини взяв пістолет, хоча мені тоді й здалося, що користі від нього буде мало. Потім виявилося, що я таки мав слушність, але, як я і казав раніше, ніколи не знатимеш, напевно, поки не спробуєш. Єдина людина, з якою я попрощався, інший барабанник. Перед від'їздом віддав йому свою установку, знав, що він пригляне за нею. Відтак я спустився до ангару, почаклував над планером, здійнявся в небо і зловив погожий вітер. Мені здалося, що саме так і треба було вирушати. Не знаю, чи літав ти коли-небудь крістіні, але ні. Що ж, я мчав над морем, аж доки земля обернулася на тьм'яну риску на півночі. Тоді води піді мною залилися кобальтовим кольором, стали дибки і затрясли блискучими бородами. Вітер змінився, я повернув. Під стемнілим небом я летів понад хвилями, що котилися до берега. Коли повернувся до гирла, то побачив, що тексорамі зникло. На місці, там, на милі довкіл, розкинулися болота. Я мчав у середині повітряних потоків, пролітаючи знову і знову понад рікою. Над усіма і новими звивинами та поворотами зникло все. Причали, стежки, транспорт, лише росли високі дерева. На заході купчилися хмари, рожеві, перлові, жовті. Сонце мінилося від помаранчевого до червоного та жовтого. Чого хитаєш головою? Розумієш, я таким сонцем платив за міста. Коли поспішаю, то спустушую території чи точніше обираю найпростіший маршрут. На такій висоті різноманітні будівлі відволікають. Тіні і текстура стають для мене всім. Ось це я й мав на увазі, коли казав, що польоти – це щось цілком особливе. Тож я летів собі на захід, аж доки ліси поступилися місцем зеленим простором. А ті з часом зблякли і розпалися, обернувшися на коричневі, рудуваті та жовті плями. Все засягло, розсипалося на крихти і узялося плямами. Мене винагородили грозою. Я спробував летіти якомога далі від неї, але блискавки спалахували повсюди. Тож я злякався, що мій маленький планер не витримує таких сильних поривів вітру. Різко спрямувавши апарат униз, я в результаті побачив під собою ще більш зелені. Все ж мені здалося вирватися від грози, і тепер жовте палаюче сонце світило мені в спину. Згодом я знову домігся повернути далеко внизу сувору горбисту пустелю, а тоді сонце зіщулилося, його оперезали обручі хмар. Вони шматочок за шматочком стирали світило з неба. Поспішне скорочення шляху занесло мене в таку далечінь від Амбера, де я ще ніколи не бував. Сонце зникло, але світло зосталося. Таке ж яскраве, як і раніше, але зловісніше та розпорошеніше. Воно дурило очі, викривляючи перспективу. Я опустився нижче, аби звузити поле зору. Скоро переді мною постали величезні скелі. І я заходився вишукувати знайомі образи. З часом вони з'явилися. Змушувати все рухатися і текти за таких обставин було легше. Одначе на фізичному рівні це дуже збивало з ритму. Стало ще важче оцінювати мою ефективність як пілота-планера. Я опустився нижче, ніж хотів, і лед не протаранив собою одну зі скель. На додачу звідусіль почав сочитися дим і полум'я затанцювало. Я чітко пригадував цей образ. Безладно і скажено, просто виникаючи то там, то сям, стріщин, дір у землі та печер. Кольори хотіли точнісінько так, як я і запам'ятав їх під час мого короткого огляду цієї місцини. Потім почали рухатися скелі, захиталися і попливли, наче кораблі без стерна у місцях, де народжуються веселки. Вітер просто сказився. Висхідні потоки один за одним підкидали, наші фонтани мене вгору. Я опирався їм, як тільки міг, але розумів, що довго утримувати все купно на такій висоті не зможу. Тому здійнявся на значну висоту, намагаючись стабілізувати планер. Коли знову поглянув долі, то побачив щось схоже на дивну регату чорних айсбергів. Скелі кружляли, налітали одна на одну, відскакували, знову стикалися, крутилися, вигиналися на відкритих просторах немов, перестрибували одна через одну. Тоді мені почало смикати вгору вниз, і я побачив, що шасі планера відірвало. Я дав тіням останнього копняка, а відтак знову поглянув вниз. Попереду на якійсь відстані побачив вежу. Світліша за кригу чи алюміній, вона стояла на міцній основі. Останній поштовх зробив свою справу. Я збагнув це, щойно відчувши, як вітер став особливо докучливим. Тріснули кілька тросів, і я полетів униз, наче шлюбка по водоспаду. Я задерніс планера вгору. Тоді опустив його в дикому темпі, а коли побачив, куди він летить, останньої миті вистрибнув. Бідного планера, розтер на порох один із заблуклих монолітів. Це видовище завдало мені більше болю, ніж власні подряпини, порізи та гулі. А рухатися мені треба було швидко, бо скелля мчала примісінько на мене. Ми одночасно покотилися в різні боки. Я не мав жодної гадки, що ними рухає, і спершу не вбачав ніякої закономірності в їхніх переміщеннях. Земля під ногами була то теплою, то неймовірно гарячою. Вона вся диміла, з неї в годи випорскувала язики полум'я. З численних отворів у ґрунті сочилися смердючі гази. Я замоторився до вежі, йдучи неминуче плутаним курсом. Необхідну дистанцію здолав не скоро, Скільки саме часу минуло, не знаю, я мав постійно стежити за дорогою. Та все ж почав помічати цікаву закономірність. По-перше, великі камені рухалися з більшою швидкістю, ніж маленькі. По-друге, здавалося, що вони крутяться по орбіті, один навколо одного. Коло в колах, великі навколо маленьких. Жоден не залишався на місці. Можливо, рух цей запустила одна єдина порошинка чи навіть молекула. Однак я не мав ані часу, ані бажання намагатися знайти центр цього вимору. Тримаючи все в голові, я, поки йшов, продовжував спостерігати. Ймовірно, саме це допомогло мені уникнути кількох зіткнень. Тож, Чайлд Рендом до вежі темної прийшов. ж, пістолет в одній руці, клинок у іншій. Алюзія на поему Роберта Браунінга «Чайлд Роланд до вежі темної прийшов», написано в 1855 році. Сам Браунінг надихався рядком з короля Ліра – Вільяма Шекспіра, а Шекспір – фольклорною казкою про лицаря Роланда. «Чайлд» – це середньовічний титул, який позначає невипробуваного в бою лицаря, котрий мандрував до темної вежі. На шиї висять окуляри поки навколо все деміло і полагкотіло, дивне світло, я не збирався їх одягати, однак зараз виникла потреба захистити очі. Із невідомої мені причини камені трималися на віддалі від вежі. Спершу здалося, що башта стоїть на підвищенні, однак, діставшись до неї, я збагнув, що правильніше було б сказати так, камені видовбали навколо вежі глибочезну яму. З того місця, де я стояв, було незрозуміло, чи це чи острів, чи півострів. Я мчався крізь дим та сміття, оминаючи язики полум'я, що вирвалися з розломів та ям. Зарештою, видріпався на схил, трохи змістившись із курсу. Недовго затримався там, де звежі мене не було помітно. Перевірив зброю, вирівняв дихання і вдягнув окуляри. Все впорядкувавши, я підкрався до вершини і припав до землі. Так, темне скло працювало і так чудовисько чекало на мене. Воно мало ще жахніший вигляд через лячну красу, заховану в його нутрі. Змінине тіло, широке на обмах, як діжка, а голова мав масивний молоток цеходер, що звужується в бік пащі. Очі неймовірні, блідозелені. Вся почвара була прозорою наче скло, за винятком тонких ледь помітних ліній, які, здається, позначали кільця. Щоб там не текло у неї по винах, воно теж було прозорим. Можна дивитися прямісненько всередину неї і бачити її органи. Вони, на відміну від оболонки, якраз були непрозорими та якимись туманами. Ти просто розглублено витріщаєшся, дивлячись, як функціонує це чудовисько. А ще воно мало густу гриву та щетину зі скла, яка комірцем обгортала шию. Звір заворушився, побачивши мене, підняв голову і попов вперед, скидаючись на річку, живу річку, без ложа і берегів, і щойно я побачив шлунок почвари, Мене пронизав холод, там бовтався напівперетравлений чоловік. Піднявши пістолет, я прицілився в найближче око і натиснув на спусковий гачок. Я вже казав тобі, що він не спрацював, тож я відкинув зброю, відстрибнув ліворуч, підліз до монстра з правого боку і спробував потрапити йому в око мечем. Знаєш, наскільки складно вбити змієподібних істот? Я митю вирішив спершу осліпити Галину, а вже тоді відрубати її язика. Після цього, коли швидко рухатимуся, матиму шанс добряче посікти її шию, перш ніж голова відпаде. Далі головне не заважати почварі звиватися вузлами, аж доки вона не заклякне. Я також сподівався, що монстр рухатиметься повільно, оскільки досі перетравлював когось. А якщо він буде повільним, значить добре, що я опинився тут тільки зараз. Почвара відсмикнула голову від мого меча і пірнула під нього. Я ще не встиг відновити рівновагу, як морда звіра гупнула мене в груди, наче важезним молотом. Мене збило з ніг. Я відкотився від наступних ударів, опинившись небезпечно близько до краю насипу. Скочив на ноги, а монстр розкрутився і всією своєю масою рушив у мій бік, став на диби та підняв голову футів за 15 наді мною. Я до стобіса добре розумів, що Джерард атакував би саме цієї миті, той гігантський виродок рвонув би вперед із своїм монстрозним мечем, перерубав би почвару навпіл. Вона б цілком, ймовірно, гепнулася б на нашого братика, скрутившись клубком навколо нього. А він виліз би з-під неї лише з кількома синцями і, можливо, заушеним заюшеним носом. Бенедикт точно зміг би поцілити в око. До цього часу одне око почвари вже лежало б у нього в кишені. А головою чудовиська він би грався у футбол, подумки складаючи за увагу до Клаузовіця. Карл фон Клаузовиц, 1780-1831 роки, прусський генерал та військовий теоретик, який здобув визнання завдяки незавершеній праці про війну, де він виклав теоретичні зауваги щодо стратегії, тактики і філософії війни. Але вони ж чудові представники героїчного типажу – а я, а я просто стояв, виставивши меч вперед, руки на фесі, голова здійнята так високо, як тільки це можливо. Понад усе в світі мені хотілося кинути це все і чкурнути куди подалі. От тільки я знав, щойно спробую так учинити, голова опуститься і розчавить мене.